Ori poate mă apăsa primăvara care urma să se nască. Mă gândi că undeva, dincolo de porțile care mă să de devis, oamenii aceia așteptau încă liniștiți la rând, fiecare cu cartea lui în mâini. Poate știau că voi mai veni pe la ei și în nopțile viitoare. Îi simțeam, îi primisem în mine așa cum mai mereu sunt primiți cei cărora le dăruiesc ceva. Ceva asemănătorul voce adânci, îmi șoptea că oamenii aceia au mare nevoie de ajutor, că sunt aduși către mine ca spre ultima lor nădejde.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 Câinele mă de lung și îmi spuse că el îmi va fi alături mereu, așa ca tatăl meu și deopotrivă ca mama mea. Uimirea din vis mă făcea să tac și printre vocile lor mi se părea că zăresc șirul lung de oameni așteptându-mă, așezați în rândul lor, fiecare cu cărțile în Pe imagine imaginea luminii din vis, pasărea cu pene albe mi-a lunga orice urmă de teamă cu aripa ei. Am început din nou să primesc oamenii care îmi dăuiau cărțile lor,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 Aproape fără să-mi dau seama, pisica mi-a trezire trezirea în dar, așa cum făceam fiecare dimineață, mângâindu-mi obrazul. Trebuia să încep din nou, așa cum îmi propusese. Niciun plan nu puteam alcătui însă, din pricina singurătății mele de Robinson în orașul golit de oameni. Simțeam că va trebui să duc un fel de ciudată luptă de descătușare de toate cele lăsate în părăsire acolo de locuitorii plecați.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 Ai